Åh oh, ja, här är Jösses Danny och eh, mina inställningar är helt skruvade till max här för eh, nu finns det material att hugga tag i, dissekera och, och se vad som döljer sig där i. Så oh, eh, hela eh, min eh, anatomiskt korrekta hjärna med alla dess artificiella synapser går på högvarv just nu. Nu ska det prata science fiction igen. Ja, med risk för att låta lite tjatiga så ska vi dyka in i det ämnet ännu en gång. Och efter att ha spenderat ett helt avsnitt med att prata om sci-fi eller rättare sagt retro sci-fi i allmänhet så är det kanske lite overkill. Men vi såg det som en bra ingång till det här avsnittet för eh, vi ska ta oss an en tungviktare kan man väl säga. Eller en, en uppföljare på en tungviktare och... Ja, det här var ett sånt där avsnitt som jag lika mycket så fram emot att spela in som jag lite fasade inför det. Därför att det är ett enormt ämne, där är många nivåer att prata om och jag undrar om vi skulle kunna prata om allt i en podd på sex timmar eller så. Ja, det finns gott om material att gå igenom och jag hade, även om man skulle fokusera sig till ursprungsfilmen och uppföljaren som eh, väl är lite mer fokus här så hade man väl kunnat spåna iväg i det oändliga. Mm. Så eh, bara här så har vi ju eh, fått, fått lägga band på oss ganska så extremt mycket. För det, det är ju en, en riktig klassiker till ursprungsfilm och det är en, det är en uppföljare som... Eh, jag går vidare på ett, ett nytt sätt och, och försöker gjuta nytt liv i en, i en sån här genre film som första filmen ändå har varit så att det är, det är mycket att gå igenom, det, det finns mycket historik att ta upp, mycket detaljer och analysera eh, var vi har kommit ifrån och var vi har landat, ja herregjösses vi kan snacka i all oändlighet så vi, eh, vi får försöka verkligen fokusera på det på det väsentliga här och, och se vart vi har landat och kanske lite grann varifrån vi har kommit också för det, det är väl nästintill oundvikligt när vi ändå inte riktigt hann med att och diskutera ursprungsfilmen i förra avsnittet. Ja, uh, vi, vi nämnde den ju faktiskt i förbifarten därför att vi, vi kunde inte undvika den där det hade känts väldigt konstigt. Samtidigt ville vi inte djupdyka på den eftersom vi skulle ha det här avsnittet direkt efter, men det är ju en av de där filmerna som har blivit extremt viktiga. Och de flesta känner ju till originalfilmen, just därför att den är så. Den är så markant. Sen är det en sån där film som många har väldigt specifika åsikter om. Den går att tolka på väldigt många sätt. Och en av anledningarna till att det finns så oändligt många tolkningar på den. Det är ju att det finns så förbaskat många olika klippningar av den och olika utgivningar där de har ändrat mm. ditt eller datt och har lagt till ditt eller datt eller dragit bort ditt eller datt och då är det ju jättesvårt att säga vilken av alla de här versionerna är versionen, den som man ska se för att verkligen få den rätta upplevelsen och... Sånt kan reta gallfeber på mig. Alltså jag har inget problem med någonting som nu eh, specialversionerna i Star Wars. Där allt man gör är att lägga till ett par scener. och grundstoryn har inte förändrats särskilt mycket. Men här, i det här exemplet så, så ändrar de ju väldigt mycket som är relevant. V vad huvudrollen har för motivation. Vad den tänker, hur den agerar. Vad vad som är slutmålet och så vidare där det är väldigt relevanta punkter som man är inne och pillar för mycket på. Mm, jaha du definitivt och det, det är om något eh, tyder ju på en, en problematisk produktion där eh, kanske inte alla har fått sin vilja igenom och man i efterhand försöker eh, omforma eh, skapelsen och tänker nej, så här var det jag tänkte mig, nej vänta så här var det och ja, det, det blir bara rörigt till slut och... Eh, man, man vet inte riktigt var man ska vända sig vilken version som är den som man, som man borde titta på och, och man borde se alla för överhuvudtaget bilda sig ett hum om vad, vad filmen egentligen är och ja det, det, det är väl något som har fått mig bli kanske allt mer negativt inställd- till till ursprungsfilmen just på grund av att det, det finns ingenting som är färdigt fortfarande i, i den filmen utan man håller fortfarande på att trixa och fixa med den och eh, försöka få den att fungera för eh, ja, hur klassisk den än är så, så är det ju en film som, som har vissa problem. Den har vissa problem samtidigt som den är väldigt intressant och har väldigt många bra idéer. Jag vill understryka att det är en film jag jag vill tycka mer om än vad jag gör. Därför att jag mm. har en väldigt komplicerad relation till den. Jag stör mig på många av bristerna som har uppstått. Inte i berättandet, inte i filmmakandet, utan i allt det här. Allt det här pillandet och det ambivalenta som man har försökt stoppa in här och där för... Ska man berätta en historia så tycker jag att man ska ha en grundhistoria som man ska slutföra. Från början till slut i en film eller i en bok eller vad det nu må vara. Sen kan man slänga in saker som gör att historien blir mer komplex och där är frågor som, som tas upp men aldrig får direkta svar och liknande... Det gör det bara gottigare och intressantare. Men den där grundhistorien ska ju ändå ha någon form av ja, början, mitt och slut. Och det tycker jag att eh, originalfilmen inte riktigt levererar där. Inte lika illa som 2001 ska jag understryka. Men eh, där är problem med berättandet som jag inte gillar. Även om det visuella är oh, helt fantastiskt. Mm, ja, den, den har en speciell stil, ja. Och det finns mycket att uppskatta i ursprungsfilmen. Och ja själva huvudstoryn där också är, är intressant och, och någonting som är, är fantasiäggande och lockande. Men eh, sen havererar på olika sätt och vis. Jag eh, reagerar speciellt negativt på karaktäriseringen i filmen och skådespelarprestationerna kemin mellan de olika eh, skådespelarna det, det är mycket där som inte klickar och känns mest oengagerat och forcerat och hur man än försöker göra om den Jämrans filmen och, och klippa om den, lägga till nya saker så, så finns de bankerna fortfarande där och det är någonting som gärna tar mig ur själva upplevelsen och mm -hmm. det, är, det är även... Vissa element som man har realiserat väldigt dåligt i den där filmen och som nu för tiden känns som ganska så klassisk Ridley-Scott-maner för mm. han... Den här Karn han, han har sina idéer och han är en, en bra filmmakare men eh, han, han kan vara lite hafsig på sina ställen och, eh, och bara hoppa över och eh, förbi sig vissa element i en film för att han är helt fokuserad på något annat och... Eh, det har blivit lite så med just den här filmen och därför kändes det väldigt spännande att få en uppdatering av den. En fortsättning som kunde kanske ta och reparera de negativa känslorna jag ändå har till originalet och bygga vidare på berättelsen som är så... Unik och intressant och på, på världen som är ändå så lockande och både modern och, och retro på samma gång. Ja, mm. det, det var någonting som jag var väldigt intresserad av. Ja, Ridley Scott som filmmakare är ju en excentrisk herre, kan vi väl säga. Och <laughs> Det, det hjälper ju inte originalfilmen att han har gått ut och gjort officiella uttalanden om hur han tolkar saker och ting. och Alla de stämmer inte alltid riktigt överens om hur alla andra tolkar de där sakerna. Och ja, Han är en väldigt fascinerande kar, Ridley Scott. Men han är också en, en enerverande kar, kan vi väl säga. <laughs> men med det sagt så är det väl hög tid att avslöja... Vad är det för någonting vi har tittat på idag? Jo, naturligtvis har vi sett på Blade Runner 2049 från 2017 i regi av Denis Villeneuve och med manus av Hampton Fancher och Michael Green. Och det här är ju en uppföljare till Blade Runner från 1982 regisserad av Ridley Scott som sagt. Och historien i sig är ju en adaption av boken från 1968 som kallas Do Androids Dream of Electric Sheep av Philip K. Dick. Nu är inte det en bok som jag har läst, men jag är ju lite nyfiken på den i och med att den, att den blev en sådan kultfilm. Och nu så har det kommit en film till som har eh, goda chanser att bli en kultfilm, den också. Kanske av lite mm. andra anledningar än originalet där, men eh, det är en intressant historia och jag är nyfiken på... På grunden till den. Men lyckligtvis så behöver man ju inte ha läst boken för att se någon av filmerna. De är ganska så stående på egna ben kan vi väl säga. Den här är ännu mer än originalet. Ja, det är verkligen faktiskt. Det, det, det var känslan jag fick när jag, när jag såg den här filmen i alla fall att det, det är en uppföljare som står helt och hållet på egna ben samtidigt som den. Liksom bygger vidare på första filmen och utarbetar dess ja, stilistiska element och eh, teman som, som första filmen hade men utan att man behöver ha, ha sett första filmen för allting förklaras. Så väl och oforcerat i den här filmen. Det, det kommer sig så naturligt om man, man liksom flyter in i den här uppföljaren och, och slukas upp av den. Så att det, alltså som uppföljare, så, så känns det ju helt makabert att man har lyckats göra en så komplett film som ändå är så. Intrikat eh, sammanvävd med den första filmen utan att man egentligen behöver bekanta sig med ursprungsmaterialet. Nej det var någonting som förvånade mig faktiskt för jag förväntade mig att det skulle finnas betydligt fler referenser till den förra filmen i den här mm. saker som bara antyddes och som man ja, på något sätt togs för givet att ja men du har sett det här du vet om det här och liknande men nej man, man refererar men man gör det snyggt och man understryker vad det är och vad det betyder så att du kan ju se på den här, har aldrig sett första filmen och du har ändå full koll på vad som händer, vad saker och ting innebär och liknande. Den är självgående på många sätt och vis och det imponerade enormt mycket på mig. Det var verkligen en fråga om filmmakande och manuskrivande som, som var medvetet om att, att det är ganska länge sedan den förra filmen var aktuell. Vi kanske ska se till att den här visserligen hänger an med den förra för det är ju en uppföljare men vi ska nog kunna titta på utav folk utan att ta något för givet. Ja, man har verkligen lyckats med den delen och till, till den här filmens fördel så har jag verkligen gjort nytta av att så lång tid har passerat för i, i filmen så har ju också mycket tid passerat och, och världen har förändrats en hel del men eh, mycket av det vi får uppleva känner vi ändå igen från första filmen men eh, det, det gör det ju inte till en nödvändighet att man, man har den kunskapen i bakfickan utan det, det är liksom bara upplevelser, känslor eh, atmosfär som byggs upp som eh, tar och tar facklan och för den vidare sedan tar man ju även själva storyn och berättar fortsättningen, vad hände när första filmen tog slut och de ganska så markanta förändringarna som har hänt i samhället och hur det i slutändan ändå... Ja, liksom har det fallit tillbaka till, till ruta ett igen. Så att vi, vi står mer eller mindre på, på samma plats som vi gjorde när första Blade Runner-filmen startade. Att, att vi har vår, vår huvudperson på jakt efter äh, äh, våra rebeller som försöker gömma sig från, från omvärlden. Och vad... Vad de står för och vad det betyder för, för samhället som helhet och för individerna för den delen också. Vad det, vad det betyder och vad människa och alla de här science fiction grejerna som eh, har blivit lite av klyssor men som Blade Runner filmerna ändå gör till sitt eget och, och får känna så, så relevant ändå. Jag, jag är grymt imponerad hur mycket de lyckas berätta utan att berätta någonting. Mm. Jag förväntade mig att det skulle bli en helt enorm informationsdump i början på filmen. Därför att den första filmen börjar ju med bildtext som berättar saker och ting och det gör ju den här också. Mm. Men det är väldigt kort och det känns mer som en homage till den första filmen än att de känner att de behöver ha det med för att Allting förklaras. Inte nödvändigtvis med att någon ställer sig och säger Hallå, det här är vad som händer. Nej, du ser det i handlingar. Du ser det i miljöer. Du ser det i vad som sägs mellan figurer utan att det känns eh, ja, konstlat eller tillgjort eller något sådant. Du har så mycket snyggt berättande i den här filmen att jag verkligen satt och gapade när jag tittade på den. Alltså... Ja, jag var grymt impad över det här manuset. Alltså, dialogen är riktigt, riktigt bra. Allt som görs är riktigt, riktigt bra. Allt som berättas är riktigt, riktigt bra. Det betyder inte att manuset inte har sina, sina dalar, om vi säger så. För här finns en del plot holes och små hål och fel och... Logiska problem och liknande. Men saken är den att det gör ingenting att det finns problem eller hål eller luckor eller liknande. Man ser det, man kanske uppmärksammar det, men man struntar i det. För den åkturen man är på är, den är så sanslöst spännande att, att man är beredd att få se allt om det inte hade varit helt enormt. Ja exakt, man, all, all logik det, det, det kan man lägga till sida för man är så investerad och engagerad i, i berättelsen och det är så filmskapande ska vara, det ska liksom suga in en och man ska vara i en alternativ verklighet för mm. en, en stund och, och verkligen få, få uppleva den här spännande magiska världen och allt vad det innebär och Ja det, det, det har man ju verkligen lyckats med här och med, med till synes små medel för eh, till, vid första anblicken verkar det vara en film som är ganska enkelt berättad men eh, det är ju betydligt mer än så. Jag menar själva eh, storyn eh, berättelsen, grundhistorien vi får följa, den är ganska så rakt fram eh, presenterad men sedan har vi ju så mycket runt omkring som eh, filmen lägger till som ja, eh, material som man kan ta sig an om man är sugen men som inte är nödvändigt. Extra lager av komplexitet, symbolik och, och annat som, eh, mm. som finns där för de som är intresserade men som... Man även kan ta och, och, och förbi sig för att bara koncentrera sig på en mer eh, enkel eh, science fiction film. Så att det, det är en film som fungerar på, på flera olika nivåer. Och det måste jag säga att jag är extremt imponerad av. Både i, i manusväg och hur eh, Villanova Company har eh, eh, verkligen fått till det här i realisationen. För eh, det är... Det är extremt svårt att, att få till en film som fungerar på det här viset. Så det är, ja, det, det, det, det är verkligen någonting som, som slog mig med häpnad. Ja, alltså om man ska jämföra de här två filmerna så känns ju den här så... Så mycket mer elegant i sitt berättande. Som du säger, man kan titta på den på den nivån man vill. Man kan se den som ett ytligt action med allt det innebär. Men man kan också dyka djupare under och börja upptäcka hur mycket som finns här. Hur många frågor som ställs. Hur mycket filosofi som faktiskt är inblandat. Och hur mycket existentialism som man också stöter på. Alltså, mm. det, är, det är en tung film om man tillåter den att vara tung. Annars så är den lätt att ta till sig. Och ja, på det sättet så har den ju ett litet övertag till originalfilmen. För den kör sitt race oavsett vilket. Och, den kan bli väldigt tungrudd att titta på, medan den här, den var, den var mer av en fröjd att se på faktiskt. Ja, exakt. det är Alltså den första Blade Runner-filmen, den, den snårade gärna till sig i, i själva huvudberättelsen och det var... Där som man försökte ta och baka in hela komplexiteten och baka in budskapet i, i filmen och allt möjligt. Och det, det drogs åt lite alla håll på en och samma gång och ja, det, det kändes lite ansträngt emellanåt i, i Ridley Scotts version. Medan här så... Så kan man bara vara med på eh, resan och, och snappa upp eh, lite av varje som man känner för under eh, filmens gång här och, och fullständigt förlora sig i eh, den här världen och vad det är som för sig går och vad det hela betyder om man så vill. Och det är, eh, ja, det, det är en helt annan form av berättande men det känns ju ändå väldigt Blade Runner utöver det, det hela. Det är inte så att man har gjort en, en helt ny grej av det hela. Man har ju alla elementen som man behöver- för att det, det ska kännas som en, en legitim Blade Runner-film egentligen. Fast man har eh, i scen det på ett, ett annat vis- som kanske inte skiljer sig allt för mycket från originalet, men tillräckligt mycket för att det, det ska kännas nytt och fräscht ändå, tycker jag. Ja, nytt och fräscht känns helt rätt att säga, men med det sagt så, så skulle jag inte säga att det var något fel på det visuella berättandet i, i den första Blade Runner-filmen, tvärtom så skulle jag vilja säga att det är en det är en fantastiskt vacker film med noir-känslan och retrofuturismen och allting som finns där. Alltså det, det jag verkligen gillar i den filmen det är ju det visuella arbetet. Sen är många scener alldeles för långa och alldeles för komplicerade för sitt eget bästa och så vidare och så vidare. Men estetiken och världen är ju någonting som jag verkligen söks in i. Och det är därför som jag säger att min relation är komplicerad. För hade mm. det bara hängt på historien hade jag sagt Blade Runner 1 har dålig story. Det är en dålig film, jag vill inte se den. Men så är ju inte fallet. Där finns många bra ingredienser, där finns bara väldigt många dåliga också. Eller kanske inte dåliga men illa hanterade är kanske ett bättre sätt att säga. Då tycker jag att man har hanterat väldigt mycket bättre här. Det känns ju som att man har haft en, en klar och tydlig vision om vad man vill uppnå och hur man ska göra det. Och det leder ju till en produktion som känns betydligt mer on point. Ja, jag, det, jag kan inte hålla med mer. Alltså, det, det, det speglar mina synpunkter till, till punkt och pricka här alltså. Eh, för, ja, jag, jag tenderar att racka ner en hel del på, på första Blade Runner-filmen. För eh, den, den har en hel del brister men den gjorde ju så mycket rätt också. du vill jag även poängtera. att Just filmnoir-känslan som den har med däckaren med som är ute på det här... Eh, Omöjliga fallet nästan Och fem fatals som kommer in i spelet Och ja hela den grejen känns Så fenomenalt fantastisk I, i första Blade Runner Speciellt när man sätter det i kontrast Med allt det här Ja, retrofuturistiska man får uppleva i, eh, i världen runt omkring all neon och plast och ja, allt det här som, som liksom bakas samman till någonting som verkligen känns unikt och spännande och ja, helt helt fantastiskt så ja, som eh, Rent visuellt berättande håller jag med om- att Blade Runner är helt fenomenal. Sen har man ju i uppföljningen här- tagit fasta på det här. Man har ju filmarkänslan även i uppföljaren här- men man har hanterat det på ett annat sätt här. Man har kanske tonat ner noir-känslan lite grann, men den är stadigt där och den, den, den finns eh, ständigt närvarande, men inte så kanske påträngande och i fallande, som den är i, i första filmen utan man, man håller sig mer nyanserad med det och även det här neonaktiga och futuristiska det har man eh, fått att blomma ut ännu mer och man har eh, tagit ett steg längre där så eh, man ser utvecklingen som har gjorts och den känns så organisk och eh, naturlig den förändring som har skett mellan de båda filmerna speciellt med, med tanke på de teman som ändå tas upp i den nya filmen och eh, hur filmen hanteras och hur berättandet är för det är ju lite olika stil på både manusets eh, väg från, från A till Ö och det visuella berättandet här eh, Ridley Scotts version den är ju lite mer... Får man säga grovhuggen och eh, lite rå och smutsig medans, mm. eh, Blade Runner 2049 den, den är, känns mer polerad men ändå är en mer deprimerande och dystopisk miljö än den förra ändå eh, och man har verkligen bemörat sig med att forma en så komplex levande och naturlig värld som man bara kan här genom att, att ta själva kärnan det, det mest ikoniska grundelementen i, i Blade Runner och ja, låta dem smått muteras eller bara flöda in i, i framtiden som Manusförfattarna har sett det och, och regissören här och, och skapat en, en ny helhet. Så att det, jag tycker båda filmerna har mycket likheter men det är ändå en hel del som skiljer dem åt. Och båda har sina positiva och negativa aspekter, men jag vann mig. Det, det känns som uppföljaren har bemördat sig mer med att utarbeta konceptet och vad filmen ska handla om än vad, vad originalet hade som, som känns väldigt ja, lite havsig emellanåt. Ja, men jag skulle vilja säga att det... Det smutsiga och det grovkorniga hörde till noir-känslan mm. som eh, den första filmen spelade väldigt hårt på. Det kändes mer som en privatdäckare som var ute och undersökte saker och ting. Han samarbetade med polisen, men i och med att han var sin egen på många sätt och vis så kunde han tillåta sig en del eh, lite okonventionella metoder och det speglades i... Ja, i bilden också om man säger så. Den Blade Runner som vi följer i den här filmen, han arbetar ju mer åt polisen så därför så är det lite striktare, det är inte lika skitigt och smutsigt och grovkornigt. Men det har istället ersatts med att det är lite blekare och lite mer deprimerande och det känns helt korrekt med vad man försöker berätta här. Men det gör ju att det blir en, en viss stilskillnad både i berättelsen, i atmosfären och i hela upplägget på filmen men... Det, det hade bara varit en billig kopia om de försökte kopiera allting. Det här känns som att nu tar vi en ny tagning från en lite annan vinkel med lite andra infall och så ser vi vart det leder. Och mm, jag uppskattar det verkligen. Det är inte kul med bara rena kopior, det här är en som försöker göra någonting nytt och banne mig om den inte bidrar med en hel del nytt. Ja det, det gör den ju verkligen och jag skulle vilja säga framförallt på grund av eh, huvudpersonen som eh, man väljer att fokusera på i, i Blade Runner 2049. För det, det känns som eh, man, man följer lite grann av, av samma person som eh, förra filmen i och med att det, det är Blade Runners vi, vi följer men samtidigt har man ju totalt vänt eh, 180 grader på infallsvinkeln här eftersom man samtidigt följer en, en replikant så man får eh, följa den, eh, den artificiella delen av den här maktkampen som eh, för sig går i, i det här samhället eh, och, och inte bara eh, genom den här eh, grovhuggna jägaren som bara är, är ute efter eh, sitt... Sitt villebråd utan vi har en, en mer komplex och, och dubbelsidig karaktär som är liksom i, i båda lägren samtidigt. Och mm. eh, i första filmen så var det ju just replikanterna som i mitt tycke i alla fall var det, det mest intressanta med hur de såg på sig själva och sin omgivning, sin plats i världen. Och här får vi följa en Blade Runner och en replikant samtidigt och eh, mer få inblick i... Hur replikanterna egentligen ser på, på saker och ting. Man får mer insikt i, i deras världsbild. Och, och det uppskattar jag så enormt mycket måste jag säga. Ja det är ju en av de stora skillnaderna som gör att det är två distinkta filmer med två distinkta teman. Även om de har väldigt mycket gemensamt också. Men innan vi går djupare in på det så är det verkligen hög tid att titta närmare på. Vad handlar egentligen Blade Runner 2049 om? Jo, fientligheten mot Tyrell Corporation och deras Nexus-replikanter har drivit företaget till konkurs. Jordens ekosystem har kollapsat och hela planetens befolkning svälter. Då träder Neander Wallace in i bilden och hans utveckling av syntetiskt jordbruk gör slut på den katastrofala matbristen. På grund av detta har Wallace möjligheten att köpa upp resten av Tyrell Corporation- och börja producera de nya Nexus-9-replikanterna. Denna nya modell är mer foglig än tidigare versioner och sätts i bruk ut i de galaktiska kolonierna. De nya replikanterna används även som Blade Runners på jakt efter de sista äldre Nexus-modellerna. En av dessa Blade Runners är Agent K. Ute på uppdrag snubblar Kay på information som kan rubba och rasera hela det rådande samhället och replikanternas plats där i. Kay får genast order om att finna och eliminera hotet som verkar vara kopplat till den forne Blade Runner Rick Deckard. Och det är ju helt tveklöst att om vi skulle gå in och prata om allt som händer i den här filmen så skulle vi spoljera sönder den fullständigt. Det finns många mysterier här, det finns många frågetecken här. En del av dem får man svar på men de svaren leder till nya frågor och så vidare och så vidare. Och... Vi har bestämt efter mycket Vonda att vi ska undvika att spoilera så mycket som möjligt. Den här filmen förtjänar att ses på med färska och friska ögon. Att vi skulle sitta och dissekera sönder många av de spännande elementen skulle fullständigt förstöra bilden för någon som ser den för första gången efter att ha, efter att ha lyssnat på oss prata om den. Så... Det finns en del saker som jag egentligen skulle vilja ta upp och prata om men det går inte för det skulle avslöja alldeles för mycket och det skulle hinta om en hel del annat också. Så tyvärr, vi måste lägga band på oss. Vi ska inte förstöra den här filmen men därför kan vi inte ta upp en del saker som händer. Vi kan inte ta upp en del figurer som dyker upp och vi kan inte ta upp en del jag små logiska vårpor liknande som är där. Men jag kan säga som så, de är där, jag lär märke till några av dem när jag satt och funderade på filmen i efterhand. Och även om jag tycker att några av dem är lite klumpiga och lite sämre än vad det här manuset egentligen är värt så måste jag säga att det är ingenting som förstör filmen. Nej, man, man är så djupt inne i, i filmen och man kommer dit så snabbt att... Eh... Man, man, man sväljer filmens logik med hull och hår ändå. Det är kanske först i, i efterhand när man blickar tillbaka som man tänker, hm, nej, hur, hur hängde det här ihop? Och eh, är det här verkligen logiskt egentligen? Men eh, alltså i stridens hetta så struntar man fullständigt i det där för eh, allting känns så naturligt och, och verkligt eh, när man väl. Ser på filmen att det, det spelar ingen roll överhuvudtaget. Så det är små eh, fadäser och, och luckor som man kan stöta på. Det är absolut ingenting som, som störde min filmupplevelse i alla fall. Nej, även om det irriterar mig när det finns en hel del- Oj vilken slump att det hände den personen mm. och oj vilket sammanträffande att det var just den personen som det hände och så vidare. Det, det andas lite dåligt historieberättande för man kan bygga upp sådana saker bättre. Men som du säger, man är så investerad och handlingen rullar på så snyggt att det är först i efterhand som man kan börja reflektera över sådana saker och tänka ah, okej, okay, det där kunde ha varit lite snyggare, det där kunde ha berättats lite bättre och det där kunde ha understrukits på ett helt annat sätt. Men, ingenting som förstör, absolut inte. Och problemet när vi inte kan spoilera saker, det är ju att vi inte kan ta upp så många rollfigurer heller. Men, när det gäller alla de som vi inte kommer att ta upp så vill jag säga att överlag fantastiskt skådespeleri. Jag är grymt imponerad av alla skådespelare i den här filmen. Alltså... Där är ett par skådespelar på som kanske inte är fullt lika bra som några av de andra. Men inget av det är dåligt tvärtom. Det är med godkänt plus och jag är, är grymt imponerad på, på de flesta fronterna här. Ja, alltså definitivt. Alla skådespelarna säljer ändå sina, sina roller här och, och får karaktärerna att kännas levande och... Den här gången så tror jag verkligen på figurerna vi, vi får träffa och deras relation med varandra. Det, det känns äkta den här gången och det var det jag ha så mycket på jakt efter efter mina upplevelser med, med första filmen. Jag, jag ville verkligen att, att, att det här skulle kännas rätt på, mm. på rollfigursfronten den här gången och jag... Det, det är alltså nästan till en, en full träff här. För man har hittat så många suveräna skådespelare som verkligen får, får ge liv åt karaktärerna på rätt sätt. Och ja, det, det är minst sagt imponerande för min del. Och är det någon som förtjänar en eh, rejäl eloge så är det faktiskt Ryan Gosling som spelar huvudrollen här. Agent K eller Joe som han också kallas. Han är ju precis som du sa innan en replikant och han är framställd ja, för att jaga andra replikanter. Han ska vara en, en perfekt Blade Runner så att säga och... Det leder ju till en del konflikter som han försöker ignorera men det är ganska tydligt att eh, det här påverkar honom på många sätt. Han försöker vara människa men det är ganska uppenbart på flera ställen att, att roboten i honom är, är väldigt tydlig också. och Jag var lite orolig när jag började se honom i, eh, i vissa situationer där han satt och var nästan... Ja, Terminator-aktig hur, hur stel han var och hur stel han presenterade sig. Men faktum är att det, det underströk rollfiguren så enormt mycket att när han bryter ihop eller när känslorna blir så starka att han kan inte hålla tillbaka dem så blir det en sån, det blir en sån enorm kontrast. Det, det här är en, en väldigt komplex rollfigur och Gosling han har... Han har gjort någonting här som imponerar enormt mycket på mig. Mm, ja, definitivt. Ja, det, det finns så mycket spännande här. Alltså, eh, Kay, han, han är ju en, en, en replikant som är, är skapad för att vara... Är känslolös och, och bara var där för att och tjäna människorna. Om han uppvisar någon form av, av, av starka känslor eller går ifrån baslinjen för vad som är normalt beteende för de nya replikanterna så kommer han omedelbart att tas ur bruk och förintas. Så han har ju ett enormt strypkoppel på sig. Han är tvingad att vara eh, den här terminatorn- som du säger, utan någon sorts eh, eh, direkt medvetande- utan bara blindt följer ordet. Han, han är en slav, helt enkelt. Men eh, under den här historien vi får följa- så stöter han på eh, saker som... som rubbar honom, som sätter honom ur balans och får honom att eh, tänka på sin egen situation och var han befinner sig, var replikanterna befinner sig och vad det skulle innebära om det skedde en Ja, en liten liten skiftning i, i maktstrukturen mellan människa och replikant också och ja det, det skapar en, en, en riktigt tsunami inom bord känslomässigt hos honom som gör honom ja, väldigt instabil och det sätter honom genast i fara för instabila replikanter. Det, det vet man ju vad, vad som händer med och därför så blir det ju väldigt, väldigt stressfullt även för oss som tittar på filmen när han eh, sätts i en cell för att genomgå sin, ja, sin kontroll så att säga. De ska kolla hans basvärden som de säger och... Det är ju egentligen bara en massa provocerande fraser där de ska få honom att reagera och helst så ska han ju inte reagera alls för de sitter ju och mäta allt som händer på honom och är det en liten avvikelse ja då är det, mm, då är det riskfyllt för den här stackaren då kommer han kanske att plockas i bitar fortare än han kan säga okej okay och... Mm, ja, det, det har ju sin inverkan på historien om vi säger så, just Tust Herkel. Det enda jag inte gillar med Kay eller Joe, det är. Det är en del av hans roll i den stora handlingen där som leder till en del avslöjanden och en del frågor och en del svar som jag inte riktigt. Tyckte var helt hundraprocentigt. Det var spännande fram till vissa saker hände. Därefter så kunde jag tycka att det fanns ett par. Oj då, det var ju en enorm slump som sagt. Men mm. inget av det har ju Gosling med att göra. Det är inte han som har skrivit den här filmen. Han skådespelar i den och det han gör är sanslöst bra. Så det enda jag har att klaga på när det gäller rollfiguren- det är så i manuset Gosling han har levererat Någonting som är Fantastiskt mm, Ja definitivt Ja Det eh, det finns kanske lite För eh, många Konstiga eh, tillfälligheter i, I manuset Med vad som händer med Kay Och han alltid råkar vara rätt person På, på rätt plats hela tiden eh, För att föra Historien framåt Eh, så eh, där kan man ju absolut ha och eh, anmärka lite, lite konstigheter. Men eh, ser man till alltså själva, själva rollfiguren enbart så är den fantastisk måste jag säga. Den passar så väl in i, i Blade Runner-världen och ger mer substans. Man, man lär sig mer av den här underbara, spännande högteknologiska retrovärden eh, och ja, jag, jag vill bara ha ännu mer hela tiden, men eh, ja, det, det är riktigt spännande och Ryan Gosling han, eh, han lyser som en stjärna genom hela filmen, han eh, håller absolut minst lika högklass klass som, som Harrison Ford gjorde i, i första filmen mm. Ryan Gosling han har en en sån repertoire som man går igenom i i Blade Runner 2049 eh, och den resan man får följa tillsammans med honom och och se hur han, han utvecklas som, som replikant eller degenereras eller hur man nu vill se på det hela. Det är eh, remarkabelt måste jag säga och jag, jag uppskattar varje ögonblick jag, jag får spendera med Kay så, så bra tycker jag det är faktiskt. Och något som också hjälper till att höja den här rollfiguren det är ju hans relation som han har för han har ju en flickvän, fru, de etablerar inte riktigt hur långt relationen har kommit men han har ju en relation med ett hologram som han har hemma Och... Till en början tyckte jag att det var lite komiskt att, eh, att han var så ensam att, att den enda han hade att umgås med det var ett standardhologram som han har förälskat sig i och man kan ställa frågan hur självmedvetet är det här hologrammet? Följer det bara en, en viss subrutin att eh, med den här reaktionen så ska jag ge de här svaren och så vidare? Men ju mer man lär känna Joy som hennes kodnamn är eller hennes produktnamn åtminstone så inser man att det finns nog mer artificiell intelligens här än vad man förväntar sig och deras relation den är, den är sanslöst äkta för två artificiella personer. Mm, ja, det, det känns äkta men eh, är det verkligen det? Det, det tycker jag är eh, eh, obesvarat in i det sista faktiskt här. Hur... Eh, hur äkta Joy är och i hennes relation med, med just Kay. För eh, hon är ju ändå ett program och eh, det, det finns vissa eh, suspekta ögonblick i eh, en del scener där man undrar eh, om det här bara är, är skriptade svar. Eller om det är någonting som eh, faktiskt kommer från hennes... Ja, ska man säga innersta väsen- även för ett eh, hologram. Mm. Men eh, det är ändå- eh, en så spännande relation här. Den, den borde ändå kännas väldigt- eh, konstgjord och- eh, känslolös på, på ett sätt, men det, men det gör den inte det, det känns verkligen som ett, ett par vi får stifta bekantskap med här för det, de verkar ändå ha utarbetat sina, sina rutiner och, och de känner varandra eh, väldigt väl och det, det är ändå spännande att se och Kay behöver ju verkligen eh, Joy för han är ju totalt Utstött i samhället alla mm. människor han bor i i det här eh, minigettot som det ser ut att vara avskyr ju allt vad replikanter heter så han eh, tar sig med nöd in genom eh, dörren till sin lägenhet när han kommer hem och sedan barrikaderar han sig i stort sett där tills det är dags att eh, ge ut på nästa uppdrag och då är det endast Joy som finns där och det är hans livhanke tror jag för att och, och riktigt kunna vara sig, vara sig själv en stund. Och, och kunna släppa det här strypkopplet som jämt och ständigt är omkring hans hals och bara vara en, en individ för ett tag. Och där kommer Joy in och man vet... Jag vet i alla fall aldrig riktigt var jag har henne men eh, hon eh, tillför ändå så mycket till TKIs eh, existens och verkar förstå honom så väl. Men samtidigt finns det hela tiden de här små nagande tankarna om det här bara är ett bedrägeri eller inte. så Bara det gör Joy till en, en komplex rollfigur här tycker jag. Och Anna de Armas som, som spelar rollfiguren här tycker jag tillför mer av de här komplexiteterna i, i det här hologrammets karaktär och, och gör det mer spännande. Så att det, det är en mycket givande rollfigur här tycker jag. Jag främst för att kemin mellan Gosling och de Armas är så, är så äkta på, på många sätt och vis. Det känns verkligen som att det finns elektricitet där. Mm. Och det gör ju att de, de känns mer levande, deras relation känns mer äkta. Och den här frågan om det är på riktigt eller ej blir mer naggande för... Man vill ju att Joe ska ha det bra, man vill ju att han ska ha en liten, liten oas som är på riktigt, men... Är Joy det? Är hon äkta? Är hon falsk? Jag har min egen uppfattning om det. Där är vissa uppoffringar och liknande som hon gör som jag tycker verkar strida mot vad en originalprogrammering borde vara så att säga. Ett datorprogram borde ju vilja vara självbevarande på så sätt att det, att det fortsätter att köra. Men Joy har en del att säga där som, som jag tycker tyder på att det finns någonting mer. Men vem vet, det är det stora mysteriet här, men oavsett vilket så tillför hon väldigt mycket till Kay och hon är, jag är inte bara en, en flickvänns rollfigur, hon är en rollfigur, hon är komplex, hon har en personlighet, hon har hemligheter och tankar och liknande och... Det gör henne spännande att se på. Jag gillar den här relationen. Hur äkta eller falsk den än är. För den känns äkta. Ja, det, det har alltså så riktigt ömma och berörande ögonblick de emellan som ja, faktiskt får, får en att känna någonting. Och det, ja, det, det är riktigt härligt att få se. Alltså den, den här relationen, den den fungerar på ett, ett märkligt vis och, och, och sammanfoga det, det artificiella med det levande och ja, relationen blir ju liksom således till en liten minibild av, av filmen som helhet också med människa kontra replikanter så blir det här replikanter kontra hologram och det, det blir så här symbolik däremellan som man kan koppla an till om man vill och ja, det, det slår an på precis rätt strängar här att de här två konstgjorda individerna visar mer känslor och intimitet än vad, vad människorna någon gång gör i den här filmen och Därför blir deras existens mer verklig också. Den blir mer berättigad. Och man, man går mer med på, på replikanternas syn på, på världen på grund av det. Och ja, det, det målar upp en så, ett så fint porträtt av eh, vad, vad filmen egentligen handlar om i, i det här lilla miniatyrformatet som relationen är. Ja... Alltså det, det är stora eloger vi måste ge till Anna de Armas också för um, vilken prestation hon gör. Och hon är inte den enda Joy som vi ser i filmen, hust, hust, blink, blink. Men med det sagt så har vi två rollfigurer som vi skulle vilja nämna i förbifarten. Att gå för djupt in på dem skulle kanske förstöra lite för mycket men att inte nämna dem skulle vara... Ja, en synd helt enkelt. Och den första av dem som vi får vara riktigt försiktiga med det är ju Neander Wallace själv. Den här uh, mycket exentriska herren som har tagit över Tyrell Corporation och har uh, mer eller mindre räddat världen med sin teknologi. Och vi kan väl säga att det har gett honom ett och annat gudakomplex. Han är en väldigt speciell herre och... Det är lite mytologiska i att han har ögon utanför kroppen gör ju också att han, han verkligen får den här uh, lite obehagliga uh, guda ikonismen över sig. Mm, ja, det, det kan man ju minst säga. Han... Uh är väl den mest extrema karaktären här på, på alla sätt och vis så det är ganska skönt att han inte är med allt för mycket att han har bara ett par scener för att etablera sin närvaro och motivation och, och sedan är det bra nog för han, han, han står ut en, en hel del och han är lite mer så här skriva på näsan av sig. I, i sättet som, eh, som han är skriven i alla fall. Eh, och eh, det har sina stunder... Han är ju inte mycket till eh, en, en, en motståndare till, till Kay egentligen. Utan han, han är mest bara där. Eh, för eh, Kay har ju andra saker att hantera under... Eh, filmens lopp och ja, Wallis har ju sina lakejer också att skicka ut för han är ju allt för gudumlig för att behöva hantera saker på egen hand. Ja, en sån här kille han svärtar inte ner händerna själv, det har han folk till och den främsta utav dem är ju Love som är är ja, en replikant som sköter om en hel del runt omkring honom. Hon är en väldigt speciell rollfigur och den vi ser betydligt mer utav. Hon är hans högra hand och jag skulle vilja säga att hon är en komplex rollfigur men man är lite mer sparsmakad med henne. Man ska inte berätta för mycket men hon måste vara närvarande för att hon ska kunna ha influenser på historien och... Ja, utan att säga för mycket så måste jag säga att det är välbalanserat. Jag gillar den här figuren, jag gillar vad den betyder för historien, jag gillar hur hon blandar sig i det som händer... Och det har ju också en, um, en tillfredsställande utbetalning på slutet, kan vi väl säga. Hust, hust, harkel, harkel. Så ja, jag är väldigt förtjust i Sylvia Hooks um, prestation här. Men jag måste också säga att jag är jätteförtjust i Jared Leto's um, prototering av Neander Wallace. Alltså. Han lyckas verkligen spela excentriker med gudakomplex. Det bara känns så naturligt även om det är fruktansvärt onaturligt. Ja, han är ju en, en, en skådespelare av det slaget att han gärna slår på de stora strängarna. så den här typer av rollfigur föll honom ganska naturligt tror jag. Så, så Jared Leto han, han, han fixade det här i sömnen tror jag och, och spelade Neander Wallace. Men det, det, det funkar alldeles ypperligt. Man hade kanske kunnat tona ner vissa aspekter av hans prestationer här och Eh, det sättet han, han tolkar karaktären Men eh, det, det är helt okej okay, tycker jag Och det, det ger någon en, en bra inblick i, eh, i världen som helhet Eftersom det ändå är han som eh, har tagit den vidare till, till nästa steg ändå. Och ser man till den här märkliga assistenten Love så... Eh, är ju hon betydligt mer enkelspårig skulle jag vilja säga än, än andra rollfigurer i, i den här filmen som vi får följa. Men samtidigt också en av de mest enigmatiska skulle jag mm. vilja säga för man har aldrig riktigt hum om... Var hon kommer ifrån, vad hon är ute efter fullt ut eller vart hon är på väg. Det är en person som man aldrig vet vad man har och var hon har blivit programmerad till egentligen. Vad hon har för målsättning. Så att det gör henne till en ganska så, så spännande motståndare för hon är ju den som drar lite grann i trådarna och, och ser till att alla sköter sig som de ska och, och går rätt väg för att följa Eh, målriktningen de har och, och komma till slutet här och går det inte som det är tänkt sig så, så får ju Love ge sig in i, i leken och se till att rätta till det som har blivit galet och det, det kan ju få sina konsekvenser också för som sagt, man vet aldrig vad man har den här damen och just det gör den så fantastiskt intressant. Det här är en motståndare på många sätt och vis, eller en antagonist som eh, verkligen gör skäl av namnet. Så ja, Silvia Hux har gjort ett riktigt, riktigt bra jobb här. Jag är imponerad utav, eh, av henne och Leto. Men om vi lämnar skådespelarna och börjar titta på det visuella istället så kan jag bara säga ett ord. Häpnadsväckande. Alltså den här filmen är så ofantligt vacker att titta på att jag satt många gånger och bara gapade i fåtöljen. Alltså, där är så många scener som är så utsökt genomförda, miljöer, platser, föremål. Åh, oh, allting är bara så otroligt vackert gjort. Lite syntetiskt här och där, men å andra sidan, det är medvetet. Världen har återuppbyggts med det syntetiska, så det skulle vara ganska naturligt att det finns syntetiska saker här och där. Det stör inte bilden tvärtom, det, det förhöjer den. Vilket bildspråk, vilket arbete, vilken inravning, vilket efterarbete, alltså... Jag kan bara sitta och, och berömma den. Jag, jag har nog ingenting att säga här som, som antyder på något negativt. Mm, nej, det, det är extremt svårt att finna ska jag säga det. Alltså, för för Villeneuves filmer tenderar att vara så mäktiga i den visuella presentationen. Och allting är så utstuderat, genomtänkt och väl genomfört att man... Bara häpnas och det här är alltså inget undantag. Villeneuve har möjligheten att och, äh, föra in sig själv och sitt filmskapande mer i den här än äh, kanske i Arrival som var hans film vi, vi senast pratade om här. Där han kanske var lite mer... Äh, Inringad och inte kunde riktigt sväva ut och, och vara sig själv. Men här så träder han fram i sin eh, gula prakt som han tenderar att göra. För eh, gult verkar vara Villeneuves färg. Och den leker han med så, så fort han får chansen. Gärna de här gulgröna lite smått illamående tonerna som han för in kontade lite mer brandgula varmare tonerna för att kontrastera lite grann. ja, bara färgsättningen i, i den här filmen är någonting man kan snacka mycket om för det är så snyggt och det är så talande, det tillför någonting och Ja, det är ju saker med, med allt det visuella här. Det är inte bara krimskram som är där för eh, och bara att det, det, det ska hända någonting- eller för att det ska fe, se fräsigt ut. Varenda sak vi får se här, det, det betyder någonting. Det vill säga någonting, det vill hjälpa till att föra berättelsen framåt- och stärka det, det vi får uppleva. Och, ja eh, i, I stort sett varje bildruta är, är det... Den absoluta sanningen, för min del i alla fall. Jag är enormt imponerad över allting här. Från eh, ljussättning, kameraarbete, klippning, eh, färgsättning, scenografi, specialeffekter, mm. eh, kostymering. Allt det visuella är så utstuderat, så vackert och eh, så underbart. Det enda jag, jag, jag tror jag reagerade lite negativt till eh, när det kommer till just det visuella det var när man kände sig lite tvungen att plocka fram den här origami-referensen från första filmen som jag tyckte kändes lite onödig för jag tyckte inte att det, det, det fyllde någon riktigt specifik funktion i just den scenen där den presenterades förutom att bara eh, göra en, en snabb liten eh, nickning tillbaka till ursprungsfilmen så eh, där ställde jag mig lite frågande men det, det är nog med mig den, den enda scenen där jag hade några sådana tankar resten var bara ögongodis faktiskt själv tyckte jag att den referensen var ganska kul för den var ganska så ofarlig. Någon som aldrig har sett originalet kommer ju naturligtvis inte att reagera på den. Och rollfiguren som gör den gör den ja, utan att direkt tänka på det. Så det känns som någonting han gör oavsett vilket. Det är en liten grej han, han sysselsätter sig med och... Därför så tyckte inte jag att det, det skadade någonting. Men visst, det är en onödig grej men jag tyckte att den gav lite smak. Om jag då ska haka upp mig på någonting som egentligen inte är ett problem men bara för att jag ska hitta någonting att klaga på... Det är hur de har sensatt Wallace lilla kryp in i sitt fort kan man ju nästan säga det. För han har ju en helt enorm byggnad. Och djupt där inne så har han ju en liten privat våning där han har sin sittplats och sovplats ute i mitten på, ja, mer eller mindre en pool. Och den ljussättningen och färgsättningen och de här siluetterna som spelar på väggarna, det tyckte jag det var... Det var lite över gränsen för vad som kändes som, eh, som äkta. Det här kändes som mer stil över substans. Nu förstår jag att det var ett artistiskt val och det ska visa att han är mer eller mindre övernaturlig. Det här är någonting bortom det vanliga och det ska reflekteras in i rummet också. Men det, det var lite okej, okay, nu, nu tar ni verkligen i från tårna här. <laughs> eh, ja det, det, det gick eh, till ganska så extrema nivåer där det, det kan jag hålla med om men eh, som sagt eh, som du säger också det, det, det vill jag ändå berätta någonting eh, om var vi befinner oss eh, rent stämningsmässigt och sinnesmässigt eh, och eh, Ja, de här eh, vågorna som, som eh, fladdrar sakta på, på väggar och tak och överallt. Det, det får den att känna en väldigt obekvämt emot. så Det var det så, det så för mig. Allting kändes så artificiellt att mm -hmm. eh, det... det, det, det det börjar nästan krypa under, under skinnet på en och när vi befinner oss i den här eh, artificiella gudens eh, högborg det, det kändes bara rätt ändå så... Efter ett par sekunders obehag så kunde jag ändå känna att ja, det de försöker göra här, det klickar ändå och det fungerar för vad de vill ha sagt med, med, med filmen just det här ögonblicket. Ja det är ju en väldigt tempelkänsla om vi säger så och var annars hör en gud hemma, hust hust harkel harkel. Men bortsett från det, alltså allting bara fungerar. Ljud, bild, specialeffekter och liknande. CGI som man har använt i den här filmen är helt felfri. Och det är nog för att man har balanserat upp estetik med specialeffekter på ett sätt så att det känns naturligt på många sätt och vis. Vi pratar ändå om en värld med helt enorm och omöjlig arkitektur och flygande bilar och allt möjligt annat så... Där är ju många tillfällen då det skulle kunna se konstigt ut, men det gör det inte. Det ser bara snyggt och välgjort ut. Så enorma applåder och visslingar där. Det enda jag kanske hade velat ha, det är på musikfronten. Jag hade velat ha lite mer av den klassiska Blade Runner-musiken här. För den har väldigt säregna små musiktrudelutter och ljud och liknande. Och en del finns här, absolut. Men... Jag hade nästan velat ha lite mer av original för att återknyta lite till. Men eh, det är mer en personlig önskan, det är absolut inget fel. Mm, ja, det, det är mycket, vad ska man säga, atmosfäriska tongångar man eh, får uppleva i den här filmen. Och kanske inte något direkt specifikt tema ändå, eller något ledmotiv och jag förstår vad du tänker och vad du är ute efter och det skulle man ha kunnat plocka fram, men Ja, just med, med det här ändå, långsamma men metodiska berättandet så tyckte jag att eh, valen man har gjort med, med just ljudbilden fungerar alldeles ypperligt. Eh, med, med sättet som det, det smälter in i resten av filmen. Skulle det sticka ut allt för mycket med just eh, musik eller eh, djur här så ska skulle det kunna rubba den, den delikata balansen man ändå har mm. lyckats åstadkomma här så. Eh, ja, det, det lite det, Hade man fått att fungera med någon, eh, med någon annan ljudslinga- så ja, men eh, ja, jag hade inte vågat chansa för som det är nu så, eh, så försätter ljud och bild mig i, i nästan en transliknande känsla skulle jag vilja säga. Ja ljudet som finns här är ju riktigt riktigt bra så jag klagar definitivt inte över det. Jag hade bara velat ha lite av det klassiska ljudet just därför att det är det är ändå en av de aspekterna som jag uppskattar i den gamla filmen. Och mm. att dra nytta ut av det i den nya hade, hade gjort mig glad men som sagt det är bara ett personligt önskemål. Jag klagar definitivt inte över det som finns. Och med det sagt har vi kanske inte så mycket mer att säga om det visuella, vi är helt överlyckliga över det bägge två, så vad säger du? Är det inte tid för oss att försöka slutsummera Blade Runner 2049, mm. även om jag har en viss känsla av att det kommer att bli överväldigande positivt? <laughs> ja det, det kommer det nog att bli och jag, jag sitter här fortfarande med, med en massa tankegångar och, och saker jag skulle vilja ta, ta upp och, och vidareutveckla och det, det är svårt att koncentrera till en sammanfattning men sån, det är liksom ofta känslan med, med Villeneuves filmer som jag ser dem i alla fall för det, det är något speciellt med, med, med just dem, Karn kan, kan bygga stämning som ingen annan och Ja, ju mer han, han drar ner på tempot, desto, desto mer intensivt och spännande och suggestivt blir det. Och Blade Runner 2049, det är en film som har mycket av dessa element och ja, jag kan inte säga annat än att, att jag är såld. Filmen känns och minns är delvis som, som Blade Runner man, man känner igen mycket av estetiken men, men själva världen och, och tonen i filmen har förändrats en hel del eh, och jag skulle vilja säga att det ändå är, är naturligt när, när så lång tid har passerat sen första filmen och, och filmvärlden har gått igenom en hel del makabra förändringar och det finns ändå tillräckligt mycket man, man känner igen för att man ska acceptera uppföljaren som en film i Blade Runner-universumet. Men sedan har man skapat sin egen grej med den första filmen som bas. Och ja, detta fungerar alldeles utmärkt. Jag skulle inte vilja ha en andra film som bara är, är upprepande av gammal skåpmat. Blade Runner 2049, det är... Där är det mer ur, ur replikanternas perspektiv som man får följa berättelsen och det är ett så smart val för det är ju replikanterna som i mitt tycke var det, det intressanta i den här världen och att få följa det, det konstgjorda människornas dilemman och, och självbild det gör denna filmen så oerhört intressant. Storin är tät och, och sådär lagom filmdåraktig. Det, det visuella är, är väldigt, ja, vad ska man säga, vild med, med intensiva färgskalor och ja, gärna så mycket gult som det bara går att pressa in. Eh, det är en, en, en enormt stiliserad film, och det är till filmens fördel. Man har gjort mycket mer med det visuella än vad jag tyckte att Ridley Scott gjorde med den första Blade Runner. Eh, I den första filmen var det... Kanske främst karaktärerna och, och deras kemi och interaktioner som skavde mig emellertid. Men det, det skavde mig rejält och lyckligtvis är, är denna känsla som bortblåst i Blade Runner 2049. Här, här sitter alla rollprestationerna klockrent och jag blir för första gången riktigt, riktigt investerad i en Blade Runner-film. Så ja, som summa summarum är det här en... Bättre film på alla sätt och vis. Handlingen är bättre skriven och flyter på bättre. Skådespelarna säljer verkligen sina roller. Bilderna är fullkomligt magiska och, och lägger extra tyngd till storyn. Ja, det... det... Inget har gått snett här utan det är en riktigt välgjord uppföljare som, som går vidare med ut ursprungsmaterialet på ett intelligent och givande sätt. Det här är helt enkelt science fiction som uppnår genrens fulla potential om man frågar mig. Ja, för min del så blev jag enormt skeptisk när jag hörde att en ny Blade Runner var på gång för jag... Jag förväntade mig en reboot eller en soft reboot åtminstone. Vi skulle få en återupprepning på första filmen och inte så mycket mer än det. Till min förvåning så är det inte bara en uppföljare till den första filmen. Det är en riktigt, riktigt bra uppföljare. En uppföljare som på många sätt och vis överklassar originalfilmen. Med det sagt så har den första Blade Runner-filmen mycket jag gillar men också mycket jag ogillar. Men de elementen som jag ogillade i 82-filmen, de är nästan helt bortblåsta i 2017-filmen. Alltså, den här är så välskriven, så väl producerad, så väl regisserad, så väl skådespelad och så väl visualiserad att jag är. Ja, jag är. Paff av häpnad. Jag satt och gapade så många gånger under den här filmsittningen att jag ähm, har nog aldrig varit med om dess like. Jag hade förutfattade meningar och allihopa krossades under filmens gång. Det här var sjukt bra på många sätt och vis. Jag skulle vilja säga att det här är en av de bästa moderna science fiction-filmerna jag har sett på riktigt riktigt länge. Den här kvaliteten får man gå ganska långt tillbaks i tiden för att hitta om du frågar mig. Så jag... Kan inget annat än att rekommendera den här. Har man inte sett den så ska man definitivt göra det. Och tack och lov så behöver man inte se originalet för att hänga med. Den berättar tillräckligt mycket på ett smart vis som gör att du förstår vad som händer. Du förstår vad som är relevant. Du kan hänga med i den här nya filmen. Där är inga hinder. Du kan också titta på den på exakt den nivån du vill. Vill du bara titta lite löst och ledigt på den, det går alldeles utmärkt. Vill du djupdyka in i allt det som filmen lyfter upp? Absolut, dyk så djupt när du vill. Fundera över alla element, alla frågor, alla filosofier som lyfts upp. Här finns så mycket att bita tag i om man bara är sugen. Och... Det är få filmer som jag med handen på hjärtat kan säga jag ser fram emot att se den här igen så snart som möjligt men Blade Runner 2049 är en sån film som jag verkligen ser fram emot att se igen. Veta vart det är på väg, kunna hitta fler nyanser, fler detaljer fler små antydningar om vart allt är på väg för bilden är Full av referenser, tankar och aspekter som kanske går en helt förbi den första gången man tittar. Kanske andra och tredje gången också. Det här är en sån film som bara kommer att bli intressantare ju mer man ser på den. Det känner jag och det glädjer mig enormt mycket. Har man inte sett den som sagt, se den. Den är värde. Det är tre väldigt, väldigt snabba timmar. Ja det är en, en magisk stund man får uppleva och, och vad man än kan tänkas ha för förutfattade meningar så lyssna på oss och bara lägg dem till sidan en stund och, och ge den här filmen en chans för eh, den har så mycket kvaliteter att komma med att eh, den nog kan övervinna den mest eh, inbitna skeptiken tror jag. Ja, alltså jag klandrar inte folk för att de är skeptiska till den här filmen, absolut inte, jag var ju det själv, men eh, är det någon gång där jag verkligen ber våra lyssnare som sitter och är lite tvåhågsna till den, ge den en chans, jag lovar, den är värd, och... Visst, där är säkert de där ute som kommer att tycka att det är skräp eller att det är långsamt eller att det är tråkigt och liknande och det är helt okej okay. men då har man åtminstone gett en chansen och chansen tycker jag sannoliken att Blade Runner 2049 förtjänar. Ja det, det är en film som, som förtjänar all uppmärksamhet det bara får för, för det här är, är filmmakande av, av absolut högsta klass och, och det ska eh, verkligen föras fram till ljuset så, så mycket som det bara går. Det borde det verkligen för hade fler filmer av det här slaget gjorts så tror jag att filmklimatet idag hade varit ett betydligt intressantare Hust Hust Harkel Harkel. Med det sagt så ska vi äntligen lämna science fiction och dystopier och liknande för ett tag. För till nästa vecka ska vi titta på någonting som känns lite ljusare, lite närmare verkligheten men ändå ganska så ja, ovanligt och spännande. Jaha, ja, ja. du din lille lurig fax vi, vi ska ge oss ut på äventyr tror jag nästa vecka Och, och jaga varandra lite grann och, och se vem som kan överlista den andra här Så det blir lite katt och lek med ja, världen som spelplats Och ja det är mycket som står på spel Men det betyder inte att man inte kan ha roligt under vägen också Nej, för det är en historia med väldigt mycket hjärta och själ och det faktum att den bygger på ja, verkliga figurer är ju väldigt intressant också. Även om den är förskönad eller överdriven eller man har skruvat till det lite här och där, det Spelar inte så stor roll för det kommer att bli en väldigt skärmig resa som vi ger oss ut på och en som känns väldigt rätt att ta upp i eh, tiderna runt första april för eh, även om vi inte lurar oss själva så har vi ju en riktig lurig fax som vi ska ta en titt på. Ja det har, har blivit någonting han har glidit in i och ja, det, det är få som kan stå emot hans eh, små eh, lögner och eh, hans eh, påhittade självbild och ja, allt möjligt. Ja, Det är en, en riktig kameleont vi har att göra med tror jag och frågan är om någon någonsin ska kunna hitta honom egentligen. Ja, det kommer nog inte att bli lätt om vi säger så, särskilt för de som verkligen är utsända att försöka sätta tänderna i honom. Men du vet hur det är, med mycket skärm och ett stort leende kan man komma väldigt långt. Och med hela världen som plats, så ja, kan det ju vara svårt att lista ut vad den rackaren håller till. Det, ja, Det kommer att bli en riktig jakt och det står ju stora pengar på spel också. Ja inte bara spel utan prestige och allt möjligt också så eh, det är många som har mycket att förlora på det här spelet. Hur eh, gladhågsen vår eh, huvudperson än må vara åt situationen så, eh, ja, så eh, har det ju sina mörka sidor också eller hur? Ja det har du ju helt rätt i och det är många moraliska och etiska frågor som kommer att lyftas också. Jag kan på många sätt förstå varför huvudrollen gör det han gör men samtidigt är det verkligen helt rätt. Ja det, det tror jag samtliga inblandade även han själv förstår att ja det, det, det kanske det inte är alla gånger men eh, banne mig det är kul eller hur? Det är det ju verkligen. Och med det så är det väl hög tid för oss att eh, dra på oss flyguniformen och göra oss redo att sticka iväg med eh, fickan fullt av checkar, Kanske sådana med lite tveksam teckning. Men eh, tills dess så...